فارتقي في الخير وارقا أفقا إنا نزعى الياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد البلا فهجور الأوحال وصعات السما فهجور الأوحال وصعات السما بسم الله الرحمن الرحيم صبعنا بالطلق إسلام put do jenneta. Ima čast da vam predstavi novo predavanje od profesora Ahmeda Džinovića pod nazivom Napadi na Ehlu Sunnet wal džemati. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da Naša večerašnja tema vezana je za napade na ehle sunne val koji su pogotovo u zadnjem vremenu dostigli jedan zabrinjavajući nivo, gdje se kroz ocrnjavanje pripadnika ehle sunneta val a, a kroz nazive habije želi dakle odcrnuti ova plemen i uzvišena Allahu te bareke vjera islam i njeni islamski sledbenici sledbenici vjere koja je objavljena Muhammedu sallallahu alejhi ve i dakle koji su je shvatili na način kako su to shvatili prve generacije ashaba prva generacija ashaba Muhammeda sallallahu alejhi ve dakle kroz prizmu Kur'ana i sunneta se da kada neko želi da nekoga ocrni, da je u posljednje vrijeme ili posljednjih godina najvažni najvažniji način dakle u, toj, u, to, u tom ocjenjavanju ili borbi protiv te osobe jeste etiketiranje ljudi to jest da se čovjeku dadne neko ime po kojem će ga ljudi prepoznavati i po kome će o njemu misliti loše a u stvari ne znajući samu srži podlogu toga imena, niti šta ono u stvari znači, niti šta sa sobom nosi. Tako je i pojam vehabizam više toliko rabljen i istrošen da je jednostavno teško uhu i teško oku da, da dakle slušaju i čitaju sve što se dešava u vezi sa ovim imenom i napadi, a najviše od dakle, sufijsko-šitske židovske provijencije, provijenencije, dakle, napadi na lehabizam, a sa ciljem, dakle, da se udari na osnovne temelje Islama, na Kur'an i sunneti, na njegove sredbenike, kako bi se Islam proturile neke druge ideje, neki drugi pravci, neka druga mišljenja, neka druga uvjerenja, kojima Dakle, se nisu odlikovali, odliku, odlikovali sredbenici ehli sunnata kroz istoriju islama, dakle, da bi se to pripisalo nekakvim tamo vehadijama i na taj način sve to dakle, stavilo se pod upitnik i kako bi ljudi imali verziju prema takvim stvarima. Mi kažemo na početku da je od Allahove imena te vahab Pa onaj koji vrijeđa nekoga drugoga tim imenom, mora da zna mora da zna da ovo je jedno od Allahovih tabaraka vata'ala imena jedno od Allahovih tabaraka vata'ala imena, pa bi to značilo kao da nekoga na uzubillahi tabaraka vata'ala toga se utičemo da ga zovemo Allahović da ga zovemo Allahović s ovim vidimo da oni koji napadaju koji napadaju ljude ovim imenom ili im ga pripisuju u osnovi nisu učeni u Allahu etobaraka vetala vjeri nego nego sa igrom sa vjerom se poigravaju poigravaju se sa imenima Allahovim tbaraka vetala i nazivaju ljude nazivaju ljude pogrdnim imenima pogrdnim imenima a pogotovo kada ona imaju takvo značenje takvo značenje Allaha tbaraka je od toga čist i islam je od toga čist da se da se dakle pripisuju ovakva imena ovakvi nadimci nekome da nasalvate barek vatala od toga sačuva stoga sam htio da ukažemo ovdje na jedan segmenat jedan segmenat ovih napada a to je dakle očiti očito, očiti šijsko-sufijski napad na pripadnike ehli sunneta vel džama'a Kroz posljednju knjigu koja je objavljena, a koja se zove Selefizam ili Vehabizam, ideološka pod pozadne i historijski korijeni od tako zvanog Eze Kafa, Eze Kafa, kojega mnogi smatraju dakle za šiitskog sredbenika, sredbenika, koji je dakle odmah blizaki i sufijskim krugovima, jer ove dvije, Ideologije imaju zajednički crta i zajednički uvjerenja tako da su jedna drugim slišne i da su jedna drugi drugima približe. A onda ljudi dakle stvari obrću pa smatraju da su šije i da je Iran jedina islamska zemlja i da su oni sredbenici zaista islama i da oni ga praktikuju, a da, da ovi sa druge strane koje nazivaju vehabije da su to borci protiv islama da su to teroristi kako i nazivaju i tako dalje i tako dalje dakle slika se slika se iskrivila, iskrivila međutim međutim mnoge daje su već odgovorile na ovu knjigu ja se ne bi tu mnogo zadržavao i pojasnili ko je ovaj čovjek ko je ovaj čovjek a ko ima imalo znanja o šijama i o sufijama ne trebamo mnogo govoriti dakle oni ima kao što su šije koji smatraju Kur'an nepodpunim i iskrivljenim koji smatra sas harabis barslji dijelove Kur'ana na uzubilla i tebarek va koji smatraju ashabe Allaha poslanike selam nevjernicima jer kaže da nisu postupili po porci i da ali vlast oteta nasilno i tako dalje i tako dalje dakle to su teške optužbe teške optužbe i onda taj isti se kaf brani brani Šija imanje a napada ehli sunnet kroz ovaj pogrdni nazive habija i tako dalje jer jednostavno to su oni koji su dakle ogolili vjerovanje šizma i vjerovanja sufizma pojasnili ljudima ukazali na njihove nepravilnosti pa jednostavno smetaju jednostavno smetaju drugima pa ih treba na neki način kvalifikovati i Dakle, ocrvniti pred ljudima kako oni ne bi njih slušali i kako bi ih smatrali, smatrali svakakvima. Ja bih se ovdje ograničio na jedan segment ovoga napada, gdje se najveći imami Ehli Sunneta Val Džema'a napadaju i smatraju se nevjernicima. I smatraju se nevjernicima ne samo od ovog autora, nego i u ostalim dijelima šidsko, dakle... Sufiske provinijencije, a da ne govorimo o drugima, o drugima, eh, kršćanima, židovima i ostalima, njihovo neprijatelstvo je poznato. Njihovo neprijatelstvo prema islamu je poznato. Ovaj sekar tvrdi da su najbolji imami, i najpoznatiji imami ehli sunnata, mušabbihe i muđesime, to jest oni koji otjelovljavaju Allaha tebareke wa ta'ala, to kažu da Allah t'baraka ve taala ima ruku, da Allah t'baraka ve ima lice, da Allah t'baraka ve ima prste i tako dalje, što je došlo kroz kur'anske i hadijske tekstove. Pa je ovo uvreda ne samo ovoj lemi, nego i prvim generacijama ovog umeta, ve nego i poslaniku samom sallallahu alejhi ve dakle uvreda jer je on taj koji je odgorio tiju, tu generaciju pa kakva je dakle ta generacija ako je ostala na takvim uvjerenjima na takvim uvjerenjima da dakle Allahu tebarek veta'ala e, pripisuje, pripisuje nešto što on sam sebi nije pripisao i ovakvima taj isti sekav smara najpoznatiju u lemu poput Abdullaha sina Ahmeda ibn Hibela poput Ibn Kodame, Ibn Tajmije, njegovu učenika Ibn Al-Kajima, ostalu ulemu lemu modernijeg doba poput Šeha Albanija, Ibn Baza, Ibn Al-Sajmina i tako dalje i tako dalje. Dakle, optužbe na imame Ehli Sunneta kroz i putem ovoga nadimka vehabizam i ovo je dakle otvorena i očita potvora na pripadnike Ehli Sunneta vlžamaa, kako bi se Dakle, učenjaci ovoga pravca odcrnuli, prikazali u neispravnom svijetu, prikazali sa idejama koje su strane islamu, dakle, a sve ovo je teška, teška potvora na istu ovu ulemu od strane ovakvih ljudi koji se ne boje Allaha, tebareke veta'ala, i pogledajte šta isti taj kaf kaže, vehabije, kaže i selefije, vjeruju da Allah, tebareke veta'ala, Ima tijelo koje ima svoje granice i sršetak. Dakle, to je velika optužba optužba i to je ovo što sam do sada govorio, što se zove mušebbihe i muđesime, to je jest antropom, antropomorsisti. To jest, kaže da Allah ima oblik, lice, dva oka, usta, kutnjake, dvije ruke, mali prst. Kaži prst, prs, prste ostali, prsa, dvije podkoljence, dvije noge. I tako dalje, i tako dalje, i još usto da je smještenaršu, dakle, što je poznata, spoznata, akidecka, dakle, postavka ehli sunnet al džema, da Allah se bar kvatala iznadarša, šta to znači, šta to znači, znači da se kaf trpa u isto vrijeme i istinu i laž na jednom mjesto, istinu i laž na jednom mjesto, dakle, gdje navodi neka uvjerenja ehli sunnet al džema, vače umit pojasniti, a s druge strane još pola toga dodaje gdje nigdje nema dokaza da je neko od lemehli sunneta va potvrdio, kao da Allah ima mali prst, kaže prst da ima prse, prsa da ima usta, kutak i tako dalje, to nikada niko nije nije rekao, ali ovaj ovaj spas ovaj obmanjivač, obmanivač ljudi je dakle sve to lijepo upakovao ljudima i rekao pogledajte kako oni smatraju Allaha tebarek ve taala bez ikakvog komentara od ulema bez ikakoga osvrta na ono što su oni govorili bez dokaza iz njihovih knjiga ili ako ih uzimao polovičnim uzimanjem dokaza ili spus nota ili dakle neuzimajući ne osvrćući se na njihov komentar doć svih stvari tako da i tako Stoga kao odgovor mogio ove knjige Dakle, jer mnogi su već na tu knjigu, mnoge daje u cijelosti, dakle, na njene, na njene sve segmente. Ja bi se ovdje zadržao na segmente ovoga napada, to jest tvrdnije da ovi ljudi otjelovljuju Allaha tebarakeva ta'ala, to jest da mu pridaju tijelo koji ima svoje granice i sošetak, da mu pridaju tijelo koje ima svoje granice i sošetak pa da mu kaže da ima Ruku, da ima prste, da ima lice, da ima noge, da ima stopala i tako dalje i tako dalje. Kao jedan od prozvati u ovom dijelu jeste šeih Muhammed ibn Salih al-Altaymin rahimehullahu tabaraka wa ta'ala, koji je pisac jednog poznatog i vrijednog dijela koje se zove Al-Kava'idul Musla fi sifatillahi wa s'anil husna što bi na našem jeziku značilo jedinstvena pravila u odnosu prema Allahu in tabarak i tabarak eva ta'ala svojstvima i lijepim imenima. Recenziju na ovo dijelo napisao je šejh Abdulaziz ibn Baz, također spomenut u ovome gnusnom edjelu poznatoga se kafa dakle kao jedan od tih koji otelovljuju Allaha tabarak eva ta'ala. I isti ibn Baz u recenziji na ovome dijelu Na, dijelu, na početku same knjiže kaže Ovo dijelo pobija mišljenja svih oni koji nagiraju Allahova imena i svojstva i oni koji ga porede sa njegovim stvorenjima te mišljenja oni koji pozivaju u itihad i el to je stvrdnje da se Allah spojio sa svojim stvorenjima ili pojavio u njihovim tijelima. Dakle, ovakve postavke normalno smetaju mnogima prvenstveno pripadnicima sufizma, čija je ideja vahdjetog uđuda ili itihada ili hurula i jest, dakle, njihova tvrdnja da se Allah spojio sa svojim stvorenjima, ili da se pojavi u njihovim tijelima, ili da mi nismo stvar, stvarni materialni, e, nemamo stvarni materialni izgled, neko da su to samo neke projekcije itd. itd. poznata njihova uvjerenja. Dakle, ovakva uvjerenja, ovakva uvjerenja, su ta protiv koja se borila ulema ehli sunneta val džemaa, zbog su ih napali oni koji nose takva ugerenja, srneći ih i nazivajući pogrdim imenima kako bi ove ljude udaljili od srca ljudi i njihove knjige udaljili, dakle, sa opisa dijela koji oni čitaju. U ovoj knjizi šeha el-usajmina rahimehullah ćemo navesti Dokaze, dakle, ćemo navesti i spomenuti dokaze koje on spomenuje u svojoj knjizi, a koji se jasno sukobljavaju sa lažima i sa gnusnim potvorama spomenutim u ovoj i u drugim knjigama. Kažem, nije jedina, ali je jedna od posljednjih koja je, dakle, na jedan persida način e, napala na ulemu Ehli Sunneta Valđana, a i prije toga je bilo mnogih napada. Kaže Šej Elostajmin svome navedenom gijelu koje sam spomenuo, u potvrđivanju svoj stava obaveno je odricanje od dvije velike opasnosti, a to su opasnosti kojima ih upravo optužuju optužuju ovi ljudi poput se, kafa, poput se kafa, pa kaže jedna od njih je ili ili antropof, antropoformizam, a druga etekif ili kvalifikacija. Šta to znači? Etem sil poistovećavanje uvjerenje onoga ko potvrđuje Allahova svojstva. Da su ta Allahova svojstva koja je potvrdio, ispta kao svojstva stvorenja. A ovo vjerovanje neispravno i na to ukazuju mnogi šarijatski dokazi razum. Kao šarijatski dokazi, kao riječi uzvišenu. Lej se ke mislihi šej, niko nije kao on. Ili riječi. Efe me la jahluku la jahluk a fala tzakkarun pa je onda onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara u se takođe reči uzvišenog Allaha te barek va taala wa lam yakul lahu qufu an ahad iniko dakle iz ovoga vidimo da je stmhli sunnetu vel jamaa da potvrđujemo ono Kime je Allah tabaarak sebe opisao i sebe nazvao, ali ne poistovjećujući to nikako sa svojstvima sličnim dakle svojstva koja imaju stvorenja i nema poistovjećivanja između stvorenja između svojstava stvorenja i svojstva uzvišenog Allaha tabaarak i to je jasan stav ehli sunneti vel jamaa, ih ovi potvoriše gdje na njih slagaše gdje na njih neistine iznose i tako dalje a ovaj šehe je imenom i prezimenom spomenut u ovome snusno me i mnogim drugim prilikama i djelima dalje kaže šeh razumski dokaz je zasnovan na nekoliko aspekata prvo nužno je poznato da između tvorca i stvorenja postoji razlika u biti a to obavezno znači da među njima postoji razlika i u svojstvima jer svojstvo svakog bića je prikladno njemu, kao što je vidljivo u svojstvima stvorenja koja se razlika u svojoj biti. Tako je snaga deve različita od snage sitnoga mrava, pa ako je vidljiva razlika između stvorenja, pored njihove združenost u moći i nastanku, onda je postojanje razlike između njih i tvorca mnogo izraženije jače. Drugo, kaže šejh, da se zapitamo, Kako može tvorac koji je savršen sa svih aspekata biti sličan stvorenju koji je podčinjen manjkav i zavisan od onoga koga upotpunjava? Pa zr nije takvo uvjerenje umanjivanja Allahove te bareke vatala biti? Jer poređenje ono koji je savršen sa manjkavim čini i njega manjkavim. Treće, kaže šeh, vidimo kod stvorenja ono što nosi isto ime ali se razlikuju u suštini kakoći. Tako vidimo da čovjek ima ruku, koja nije ista kao slonova ruka, te da ima snagu, ali ona nije kao devina snaga, iako imaju isto ime. Ovo je ruka i to je ruka, ovo je snaga i to je snaga, ali među njima postoji razlika u kakoći i opisu, pa se odakle zna da istovjetnost imena ne znači nužno istovjetnost u biti. Subhanallah. Ovo je riječi mada na prvi pogled teško svatljive je vrlo su jednostavne kada čovjek se udubi i prouči riječi prouči riječi Šeha Alusaimina rahimehullahu ta'ala viđije da su ove optužbe kojima i dakle optužuju i kojima ocrnju ove ljude daleko od njih da oni su čisti od toga da oni nemaju ni zrno ni i prašku jedno od onoga čime su obtužili pri, pri sebi i pogledajte kako kako su ljudi pojašnjavali pojašnjavali ljudima akidu ehli sunneta wal jamaa na jednostavan dostupan način i negirali ne, negirali ovo poistovjećivanje te svih kojima ih drugi optužuju optužuju odnosvrtan fil i poistovjećivanje et tashbih dakle da se Allah te barekatu taala upoređuje sa svojim stvorenjima. Što se tiče ete šbija, ono je slično etem silu, a mogu se razlikovati tako, što etem sil predstavlja poistovečivanje u svim svojstvima, dok je ete šbih poistovečivanje u većini svojstava ali je negiranje etem sila prijedhodno spomenuto preče shodno Kur'an i Kerimu pejseke mislih i šej niko nije kao on. Što se tiče etekifa ili kvalifikacije, to jest, to jest da pokušavamo da shvatimo kakvo je određeno Allahu at-Tabaraka ve Taala svosku pemenu. Dakle da pokušavamo da dokučimo kakva je to Allahu at-Tabaraka ruka, lice, prsti i tako dalje, kaže šeh što se tiče ovog etekifa ili kvalifikacije, On predstavlja uvjerenje onog kako potvrđuje Allahu atabaraka ve taala svojstva da je kakvoća Allahu i svojstava takva takva bez da ih ograničava na nešto slično. Ovo uvjerenje je najispravno i na to ukazuje ukazuje šerijetski dokaz razum. Po šerijetski dokaza su riječi uzvišenog: "Wala yuhituna bihi ilma", a oni iz znanjem ne mogu njega obuhvatiti, to jest ne mogu Allaha atabaraka ve taala obuhvatiti. Što znači da su naši umovi Nesposobni da obuhvati Allaha tebarek va ta'ala da spoznaju njegovu kakvoću, kakvoću njegovi svojstava i u to se ne upuštamo. Nego potvrđujemo ono čime je se opisao tebarek va ta'ala u Kur'an i Kerimu i što je potvrđeno u jednostavnom sunnetu Allahu Aposlanika s.a.v. Također riječi uzvišenog, riječi uzvišenog وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ Kulu ulaike kan anhu masula Ne povodi se za onim što ne znaš kaže Allah te barek i sluh i vid i razum za sve to što će se zaista odgovarati Kaže šejh a poznato je da mi ne posjedujemo znanje o kakvoći svoj stav našeg gospodara jer nas je on te barek va taala obavjestio o njima a nije nas obavjestio o njihovoj kakvoći toga je naše određivanje njihove kako će, zalazak u ono o čemu nemamo znanja i govor o onome što nismo u stanje obuhvatiti našim razumom. Pogledajte riječi u i poslušajte ove riječi, a suprotno je ono što govori i što govori ovaj i oni koji obtužuju od da je Allah tebateva ta'ala dakle, dadne ono što su zaslužili. Razumski dokaz, kaže šejh, je zasnovan na tome Da se kakvoća svojstava nečega ne može spoznati osim sa poznavanjem kakvoće njegove biti ili poznavanjem onoga koji je istovjetan sa njim ili istinitom vješću od njega. A svi ovi načini se odbačuju što se tiče kakvoće Allahovi te barek vatala svojstava, te je nužna neispravnost od određivanja njihove kakvoće. Takođe pitamo, kaže šejh, koju kakvoću možeš odrediti Allahom svojstava? koju im god kak hoću odrediš u svom mozgu Allah je veći uzvišeniji od toga i koju god kak hoću da odrediš za Allahua svojstva bić reći ćeš neistinu jer nemaš znanja o tome reći ćeš neistinu jer nemaš znanja o tome odakle obavezno je kaže šejh ustezane odbilo kakvog određivanja njih kakvoće. stoga kada je upitan ima Malik rahmehullahu taala wallahu im rečima ar rahmanu ala larši steva, milostivi, koji se uzdigao iznadarša, kako je se to uzdigao, znači upitane, kako se to uzdigao Allah te barat vatala, kaže da je oborio glavu sve do ga nije oblio znoj, a onda je rekao, uzdizanje je poznato, dakle, mi znamo šta to znači, njegova kakvoća je nepoimljiva, to jest, mi ne možemo to poimiti niti shvatiti svojim graničnim razumom, vjerovanje u njega je obavezno, kaže, ima malik, A pitanje o tome je bidanovo tarja dakle zakle jestan stav ehli sunnata vđma a jovoe aja uvjerenja i ispravne, ispravne skupine ispravne skupine muslimana koje, koje je Allah tebarkeve tala i njegov u poslanih sa Allahho Sellem odabrav kao sredbjenicima ove vjeri i koje Allahu u poslannica sa Allahu le Sem na jasno trasiranom putu na jasno trasifiranom putu iz kojih oni nisu iz kojeg oni nisu izlazili sa kojeg nisu skretali Takođe preneseno je od njegova šeha Rabija dakle šeha Malikovog uzdizanje je poznato a njegova kakvoća je nepojmljiva učenjaci nakon njih dvojce su slijedili ovo mjerilo jer ako je kakvoća nepojmljiva bi u šerijatu o tome nije ništa neverno ovdje nema šerijetskog i razumskog dokaza I obaznoju stezanje od toga Stoga musliman treba Da bude vrlo oprezan Od zalaženja u kakvoću ili pokušaja Njenog određivanja Jer ako to učini Zapav je u opasnom području Iz koga se neće izvući Kako kaže šej Al-Utaymin Rahimehullahu ta'ala Takođe šejh kaže u svome ovome djelu Allahova svojstva su objavljena I nema upritanja razuma u njima Tako da ne pripisujemo Allahu osim svojstava koja su utvrđena Kur'anom i sunnetom. Imam Ahmed da mu se Allah smiluje i rekao, Allah se ne opisuje osim onim čime je on sebe opisao ili čime ga je opisao njegov poslani i nema izlaska van Kur'ana i sunneta. Kako onda mogu ovi ljudi da optuže ovakvu lemu, učenjake ehli sunneta veljema'a, da su oni mu džesime, da su one mu šebbihe, Kada su se oni borili protiv toga, borili su se da se Allah tebara kevetala poistovjećuje sa stvorenjima, da se njegova svojstva poistovjećuju sa njima, da se upoređuju njegova svojstva sa njihovim, da se zalazi u kakvoću ti svojstva i ovo dijelo je njima, slično i slična njemu, dakle, su najbolji dokaz njihove, njihove akide, njihovih ugerenja i njihovog ispravnog odnosa prema svojstvima, Allaha t'baraka ve što znači da su oni koji su ih optužili i ocrnili zaista borci protiv Allaha t'baraka ve ta'ala njegovog poslanika protiv Kur'ana i Sunneta jer oni se bore protiv oni koji su bili na jasnom putu na putu Kur'ana i Sunneta kako vidimo iz svihovi riječi ih pa kaže dalje shelusajmin Kur'an i Sunnet utvrđuju neko svojstvo na tri načina. Prvi da je to svojstvo u njima jasno spomenuto poput moći Snadje milosti, odmazde, lica, dvije ruke i slično. Drugi, da je svojstvo sadržano u Allahovom tebara keletala imenu, pa je onaj koji oprašta, dakle, ovo ime sadrži oprost. Onaj koji čuje, to sadrži sluh i tako dalje i tako dalje. Treće, jasno spominjanje radnje ili opisa koji ukazuju na svojstvo poput udizanja na arš ili silaska na najniže nebo, ili dolaska radi razvajanja stvorenja suđem danu ili kažnjavanja zlikovaca, na ova svojstva ukazuju sljedeći dokazi i to redom kako su spomenute spomenuti Allahove riječi Ar-Rahman ala al-Arshi Istawam ilosti koji se uzdigao iz i riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem naš gospodar silazi na najniže nebo i tako dalje tako dalje sve su to dokazi o jasnim spomjenutim radnjama U Kur'anu i Sunnetu koje su prihvatile, prihvatila prihvatila ulema ehli sunneta wal jamaa, ne pokušavajući da zađu kakvoću ovih opisa ili ovih radnji, lovi svoj stava, nego su i prihvatile onako kako su došli u šerijevskim tekstovima, jerice Allah tebarak ve taala tim svojima i tim imenima opisao, a nisu u kakvoću i poistovjećivanje tih svojsta sa svojima stvorenja ili njihovog njihovog dakle poređenja sa svojstvima stvorenja i tako dalje, što je stav akida, ehli sunneta val džemaa, pa pitamo oni one koji optužuju ove ljude, gdje su našli ono o čemu govore, gdje su našli zar kada Allah kvitala, sebe opiše da on posjeduje ruku ili da posjeduje prste i tako dalje zar to ne znači da treba da povjerimo taj tekst kuranski ili hadijski, bez Dakle uplitanja razuma u svetu kako je pojasnio Lemajna na način koji sam sada rekao a namjerno sam to preuzeo iz knjige Šejh Al-Faimina jednog od spomenuti i oblačeni e, velikana ovoga umeta koji se na sam na, na snačine i čitao život bornuli za kidu ehli suneta važe ma pa i ovi ogibetiše okaljaše na jedan poglavan i, i do, kla, do kraja do način od kojeg Jer čist islam je ova uzvišena vjera, neka se zapitaju oni koji to rade, na kojim osnovama i na kojim temeljima to čine. Uzeo sam samo jedan primjer iz ove knjige, pošto je ovo pomalo teška tema za slušanje za razumijevanje, treba dosta koncentracije, dosta da čovjek bude dakle priseban kada sluša ovim temama ali mora da znamo o ovim stvarima jer vidimo da se da se protivljvori, da se one proturaju kao e, nešto pogrdno, kao nešto što je strano, a ki delili su među džamama strano muslimanima, a toaj sastavni dio naše vjere, jovo što o čemu govorimo je osnovno što bi trebao da zna jedan musliman o ovim stvarima kako da se postavi prema tekstovima u kome Allah tebareke u kojima Allah tebareke ta sebe opisuje, nekim svojstvom, nekim imenom i tako dalje a da bi bili, dakle da bi shvatili to na ispravan način u svjetlu Kur'ana i Sunneta i na način kako su to shvatili prve generacije muslimana što se tiče riječi uzvišenog Allaha koji kaže u svojoj kizi, inna lezina jubaje unake innama jubaje unallaha jedullahi savuka ajihim Spominje šeh riječi uzvišeno, oni koji su se zakljeli na vjernost, zakljeli su se doista na vjernost samo na Allahu. Allahova ruka je iznad ruku njihovih. Ovaj ajet gdje se spominje Allahova ruka spomenuti u suri al-7, deseti ajet. Što se tiče ovoga ajeta, njega tumači šeh i pogledajte sada i poslušajte njegovo tumačenje, pa da se zapitamo, da li su to zaista Oni ljudi koji otjelovljavaju Allaha te barek vtala pa každa on ima tijelo koji ima svoje granice kako je obtuže ovaj pokvarenjak. Dakle i ostali i ostali e, sljedbenici pokvarenih uvjerenja koja nemaju ništa sa idom ehli sunneta vrđama. Kaže ših odgovore da se kaže ovaj ajet sadrži dvije rečence. Prva rečenca riječi uzvišenom innalazine jubaje uneke. Ina ma yubay'un Allah oni koji su se zakleli na vjernost zaključili su doista na vjernost samom Allahu. Kaže, ispravni prethodnici jehli sunneta su prihvatili vanjsku značenje ovog ajeta, njegovu suštinu, a ona jasno ukazuje na to da su se ashabi zakrili samom poslaniku sa alejhi ve sellem lično. Kao što je navedeno u riječima Uzvišenog Lekad radi Allahu anil mu'minin iz ljubaje uneke tahta čežara. Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli Ova ajt spominuti u istoj suri, neposredno nakon ovog ajta, znači osamnesti ajta, a onaj prvi ajta je 10. Dakle, kaže, a nije moguće da iko svati za laho i riječi, zakleli se doista na vjernost samome Allahu, da su se zakleli lično Allahu i osobno Allahu. Niti je moguće da tvrdi da je to vanjsko značenje ajeta, jer je to oprečno sa početkom ajeta i sa realnošću, te zbog njegove nemogućnosti u odnosu na uzvišenog Allaha. Pogledajte sad ovaj odgovor i uporedite ovo sa mišljenjem, na primjer, sredbenike e, su firma koji, dakle, najskeji od njih, kažu da su govorili sa Allahom te barek vatala kaže, kažem ja Allahu, a on kaže meni. Subhanallah. Ili, su govorili, u mome džubetu nema niko do Allah, na uzubillahi ta'ala. U mome džubetu nema niko drugi do Allah, znači možete shvatiti kakve su oni gnusobe govorili o Allahu tebarek ve ta'ala, o svojim šejhovima, o njihove i tako dalje, a pogledajte kako šejh brani da neko iz ovoga ajta shvati da je zakleo na vjernost osobno samom Allahu kako to dakle se čini iz početka iz sa samoga ajta pa kaže dalje šeh zapravo Allah je dao da prisega njegovom poslaniku salallahu alaihi veselna bude kao prisega njemu jer je on njegov poslanik to je pravo značenje a shabi su dali prisegu na borbu Allahu, na Allahom tebarek vatala putu a davanje prisege poslaniku Na borbu na putu onoga koji ga je poslao, dakle, Allaha te ve ta'ala, je popudavanje prisjege prisjege onome, onome koga je poslao, jer je on njegov poslanik i dostavlja od njega. Takođe kaže šeh, pokornost poslaniku predstavlja pokornost onome koga je poslao, shodno riječima uzvišenog, te, uzvišenog Allaha te ve ta'ala, onaj ko se pokorava poslaniku, pokorava se Allahu te ve ta'ala, dakle, Dakle, ovo su riječi šeha, a nastavlja, a pripisivanje, kaže, njihove prisege poslaniku, salallahu alayhi wa sallam. Allahu te barek vatrala. Dakle, da se prisega poslaniku, salallahu alayhi wa sallam, pripiše Allahu, ukazuje na odavanje počasti poslaniku, salallahu alayhi wa sallam, izražavanje podrške njemu, potvrđivanje ove prisege, njeno veličanje, te isticanje onih koji su je dali, a to je vrlo jasno i nije nikom je skriveno. Pogledajte, dakle, shvatanja vjere svatanje šerijetskih tekstova uzimanja od ume, ehli sunneta al i prvi iz prvih generacija muslimana i samo to vodi pravom putu i zaista svatanju na način kako je to kako je to propisano a ne na svatanja koja uzimaju sufije, šije i ostali pa onda napadaju učenjake ehli sunneta al-jamaa što su na pravom putu a oni na zabludi A što se tiče, kaže drugog djela, aeta, jedullahi savukaj dihim, Allahova ruka je iznad ruku njihovi, dakle drugoga djela odgovara šef Usajmin, rahimahullahu ta'ala. Ovo je takođe kaže, u vanjskom jasnom značin, jer je Allahova ruka zaista iznad ruku oni koji su dali prisegu, stoga što je njegova ruka od njegovi svojstava, a on uzvišene je iznad njih na svome aršu. Te je stoga njegova ruka iznad njihovih ruku. Ovo je jasno značenje ovih riječi i njihova suština i to predstavlja potvrdu prisjege poslaniku, salallahu ve veselam, kao prisjege Allahu, a ne proizilazi obavezno iz toga da Allahuva te barekevatala ruka bude u dodiru s njihovim rukama. Zar nisi kaže čuo da se kaže nebo je iznad nas, iako ona zapravo odvojeno i daleko od nas? Tako je Allahova Tebareke Vatala ruka, iznad ruku oni koji su dali prisjegu poslaniku, iako je on Tebareke Vatala odvojen od svojih stvorena i uzviše nad njima, poslušajte svatanja, po, poslušajte akidu ehli sunneta al džemaa i onda dovedite to, dakle, u paralelu sa napadima na ovu ulemu, na one koji su svatali ajte Allahu Tebareke Vatala, kako su ih svatale prve generacije, dakle, braneće uzvišenog Allaha, te baraka vatala, od onoga što im pripisuju, a to je poistovećivanje stvorenja sa Allahom, te baraka vatala, dodirivanje stvorenja sa uzvišenjem Allahom, te baraka upoređivanje svojstava stvorenja sa svojstvima Allaha, te baraka Kaže dalje šejh, niko ne može svatiti da sa Allahom riječima Allahova ruka je iznad ruku u njihovi misli na poslaniku poslanikovu, salallahu lesalam ruku, niti da tvrdi da je to jasno značenje reči, jer je Avla Tebare Kvetala pripisao ruku sebi i opisao je da je ona iznad njihovi ruku. A poslanikova sa svelem ruka prilikom prisjega sahaba nije bila iznad njihovi ruku, naprotiv, on bi je pružao prema njima i rukovao se sa njima. Tako je njegova ruka bila u njihovim rukama, a ne iznad njihovi ruku. Može li neko poslije ovakvih komentara? Poslije ovakvih, ovakvih riječi opuživati ovu lemu koja je dave, dostigla, dostigla ono što mi možemo samo sanjati u svatanju šerijetskih dokaza i propisa i ono što i ovi koji napadaju mogu samo da sanjaju dakle da će na taj način moći razumjeti pogotovo takvim neprejtevskim odnosom na sve prema svemu što je zaista dakle od a ehli sunneta val džemaa Dakle šta hoće da kaže ovdje şey hoće da kaže Allah te bareke vetala u svojim tekstovima u svojim tekstovima kaže i potvrdio je sebi ruku ali i mi u to vjerujemo ali ne ulazimo kakvoću te ruke ne, ne pokušavamo da je opišemo ne pokušavamo tu ruku da uporedimo sa rukama stvorenja niti da je poistovjetimo sa tim niti da kažemo da ona dodiruje ruke stvorenja kao što se može dakle Neko da razumije iz ovoga ajeta, pa onda ljudi, da bi, da bi to ljudima pojednostavljeno, kažu nije to ruka, ne, ne misli se tu na ruku, to je poslanikova ruka i tako dalje, iznose iznose potvore, iznose potvore na Allaha te bareh vatala, iznose ono što nisu govorile prve generacije muzmana, dakle, braneći islam od samoga islama, braneći islam od samoga islama, kako to hoću i ovi, hoće i ovi, dakle, ljudi koji imaju prljeve duše, da odbrane ehli sunnet od uleme ehli sunneta, vrđema, kao što je bio šeh el-Utaymin, rahimehullah i ostali koje okaljaše poput, jel tako, savremenih šehova, čeha Albanija koji isto preselio, rahimehullah satsara el-Havalija i ostali, i ostali uleme e, savremene i one koja je bila prije poput Ibn Taymije nego učenik el poput Naši imama, imama Ahmeda, imama Malika, imama, dakle, Šafije, Ebu Hanife i ostali, od kojih niko ne ostade čist, jesu imali ispravna akideska uvjerenja, a ovi, a ovi ih nemaju, pa onda moraju da se okome na one na one koji takva uvjerenja posjeduju, a koja su po njima neispravna za nasalata bar kevetala od toga zaštiti, dakle, i to su, to su, dakle, Stvari koje sam htio da pojasnim ovdje, dakle ono što je uzvišenje Allah Tebare Kevrala sebi potvrdi u koranskim tekstovima, poput ovoga primjera za Allahu u ruku, ili poput primjera hadisa zabiježenog u muslimom sahihu, sahih hadisa, zaista su sva srca ljudi između dva prsta prsti prstiju milostivog, kao jedno srce koje on okriče kako želi, dakle Allah Tebare Kevrala sebi potvrđuje prste, mi u to vjerujemo, onako kako je to došlo u širjecim tekstovima, Kako je to Allah Tebara Kvetala sebi potvrdio. Međutim, bez uplitanja razuma u to, u kakvoću, u kakvoću, dakle, te ruke, ti prsi i ostali stvari koje Allah Tebara Kvetala sebi, sebi propisao. Bez poređenja, ti stvari sa e, svojstvima stvorenja, bez njihovo poistoveća čivanja, sa svojstvima i organima, dakle, tijela stvorenja i tako dalje, i to je akidah ili sunneta wal džemaa, a ne ovo što ih optužuju i što lažu na islam i lažu na muslimane, a sve je to, kako sam početku rekao, dijelo šidsko-sufijske teologije i ostali ostalih dakle ideologija poput, poput židova i ostalih neprijatelja, otvoreni neprijatelja islama. A na kraju sve bi začinio sa dva teksta. Poznatoga, poznatoga čovjeka koji je nosio ime Homeini, a koga mnogi još danas uzdižu i kažu da je bio vođa revolucije u ranu, da vidimo kao jedan savremeni koga svi poznaju, da, sada ne spo, da da ne spominjem njihovu lemu koje, za koje niko nije čuo pa će me možda optužiti da, da izmišljam i tako dalje, ne spominut moga za koga su svi čuli šta Jedan čovjek može da napiše oshadma Allahova potanika sallallahu alejhi i to zabilježeno u njegovim poznatim djelima kao što je Kešfuler, stara esrar, otkrivanje, otkrivanje tajni ili islamska last ili zamjennik odsutnog imama i tako dalje. To su sve njegova djela koja koja su poznata i je napisao neke stvari od kojih se ko diže ludima, a za njega i dalje ljudi misle da je on veliki čovjek, veliki musliman, veliki porad za islam i tako dalje, pa šta onda da kažemo za ulemu, jeh li sunete i hoću da u, u, stavim tu paralelu između njih, kada su se ljudi osmjeli na a poslanika aposlanika, osmili se na Allaho knjigu, osmjeli se na sve što nosi naziv islam, pa kako onda da se ne osmjeli da okalja šeha, šeha ibn Taymiju, njegovu učenika Ibnul Kajima okaja savremenu ulemu poput Elosejmina poput Šeha Albanija poput ostale ostale uleme islamskoga ummeta još živi poput Separa Severa, Severa havalija i ostale i ostale žive uleme i tako velje šta onda onima da kažemo tek kakvi su oni u njihovim očima kada su ashabi ovakvi kakvimi opisuje dakle Homeini u svojoj knjizi Kešvula Frar Na stranci 114 je, dakle, u prijevodu sa perzijskog jezika, kaže njima sahabima, su jedina preokupacija bili Dunjaluk i zadobijanje vlasti bez Islama i Kur'ana. Oni koji su Kur'an uzeli isključivo kao sredstvo za realizaciju njihovih pokvarenih namjera, lahko im je bilo izbaciti te ajete iz Allahove knjige koji su nedvojbeno upućivali na hilafet Ali radijallahu anhu i na voćstvo imama, da isto tako iskrive nebesku knjigu i da zauvijek udalje Kur'an od pogleda ljudi. Ta ljaga na Kur'ani muslimane ostaće do svudnjega dana. Sumnja i optužba iskrivljavanja koja se upućuje židovima i hršćanima apsolutna je kod njih utemeljena. To jest sa shaba. Pogledajte šta kaže, šta kaže čuveni humeini čovjek Koga ljudi zovu vodom revoluciji, islamske revolucije, velikim muslimanom, tvorcem islamske države i tako dalje, nauzu bila Bilah od njega i od njegovog govora. Na drugom mjestu kaže, u istom ovom medijelu, Pretpostavili se da je Kur'an već bio odredio ime imama. Odakle onda da izvučemo rezultat se među muslimanima nije dogodio razsje? To je zato jer su oni koji se prilijepili u zvjeru poslanika alaih selam dugi niz godina tu učinili iz požude prema vlasti i pravi. Na tom putu pravili su zavjere i okupljali se već dužiji period, te nisu mogli potpuno odustati od njihovih ciljeva i posvetiti se izvašavanju Kur'an i naredbi. Nisu zapostavili nijednu obmanu na putu realizacije njihova cilja. Čak šta više, možda je to postalo uzrokom razsjepa među muslimanima koji je rezultirao rušenjem temelja islama. Temelja islama Oni koji su vrebali priliku da osnuju svog vlas i realizuju svoj cilj, imali su mogućnost da se udružuju protiv islama i da mu otvoreno javno oponiraju protiv, ruje, protiv riječe, kada su već izgubili svaku nadu da će se ovaj njihov cilj teško moći realizirati pod imenom islama. Subhanallah. Dakle, ja nemam komentar na ovakve riječi vi sami izvucite dakle komentar a možete iz svega što sam rekao izvući jedan dio istine dakle o napadu nahli sunne wal u vidu optuživanja uleme za otjelvljavanje tu je za Allah ima tijelo koje ima svoje granice i ostalo što sam spomenuo u ovome predavanju da se ne ponavljam dakle kada su ashabi Bili ovakvi u očima, u očima ovih ljudi, šta onda reći za ulemu ehli sunneta vel džamaa, gdje su oni kod njih, na kakvim su oni stepenima i destvicama, možete sami kućiti, tako da ovakvi napadi su za one koji imaju znanja i koji su svjesni doktrina e, sufizma i šizma, za njih je to obična stvar koju je njihova nazovi ulema davno provodila i pisao u svojim knjigama i ništa trudno nije da to i danas čini međutim kod mnogi muslana vlada još uvijek nezdanje vlada e, misao da su to vođe islama da je islamska jedina islamska država danas Iran da je Hominij bio velika ličnost veliki borac za islam za ono dakle što se mi borimo i tako dalje a Da li to tako možete zaključiti djelomišno iz ovoga predavanja iz osvrta ostali daja na ovu knjigu i općeno na knjige i na akid, akidecke postavke ovih frakcija i sekti, dakle, sufijski, šijitski, tako dalje koje se na svaki način bore protiv uvjerenja Ehli Sunnetava džemaa i u tome neprezaju, neprezaju dakle, od ovakvih Ovakvih sredstava i ne biraju, ne biraju sredstvo da bi dostigli svoj cilj, što Islam nema nikakve osnove. Kulu kavlihaza vastagfirullaha li valakum vastagfiruhu ja sa uzal Mustafirin. Molim Allaha te baraka batala da nas učini od sredbenika Islama, od sredbenika ehli sunnata vrđama i da nas na tome putu samo usmrti molim ga, uzvišenog da pomogne našu braću na svim mjestima. Da na ovome svijetu, pa on kazni njihove neprijatelje da se on njima pozabavi, da nam istinu pokaže istinom, a neistinom, neistinom i da to tako shvatimo, a neka ovi koji nam dakle istinu prikazaše neistinom, a neistinu istino i misle da su na pravome putu i misle da su Allahove, te bareke la tala, ta قد وسطوا دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نشكرك يا رب الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ائ الى مزيشنوك الله سبحانه وتعالى با اوه ريشي كوية سمو چولي بودو دوكس سا ناس ونه против ناس نسودن مدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سكون العين ادعو في سجود فرحيم من يا حليمن يا من عليه فضلك من نفادي